Ebu akina mama mnisikilize vizuri. Akina mama wengi hawajui ni muda gani wa kumuomba mumewe kanga. Akina mama wengi hawajui ni muda gani wa kueleza mahitaji ya familia. Anaeleza mahitaji ya familia wakati mume ametokwa kazini amechoka. Na wakati huo unaweza ukajibiwa vibaya sio kwamba hakupendi lakini kwa sababu ubongo umechoka. Unatakiwa ueleze mahitaji wakati mume ana furaha amefurahi alijua wakati upi mwafaka wa kueleza mahitaji yake